Ватяна Ковдра, очі вже не бачили нічого, і тільки той проріз манив у себе навіть не світлом, ні, і не відблиском, а якимось дивовижним спогадом про світло, чимось, що змушувало вірити, саме там, у тому дворі, є те, що поверне їй розум. Бо насправді Світлана вже не сумнівалась, що з'їхала з глузду, і питала в себе лише одне – чи вона ще й не осліпла на додачу? Навіщось примружившись? Яка в цьому була необхідність, Лана пояснити не змогла б. Адже вона і так нічого не бачила. Вона зробила крок. Один, другий, шкірою відчуваючи, як густіє порожня безіменна ніч за її спиною. І пірнула в той вхід з приреченістю душі на порозі пекла. Ще крок. І чобіток на лівій нозі – Зрадив її, підвернувшись так різко, що вона не змогла втриматись на слизькому від дощу дереві. Не встигла навіть втямати, звідки під ногами в неї взялося дерево. Місток. Почувся тріск. То, мабуть, відламався підбор. Гіла нападаючи обличчя вниз, ще поспіла подумати, що буде вся в саднах якраз перед Різдвом. А потім Морок жадібно проковтнув решту її відчуттів. Єдине, що зі здивуванням сліпучою блискавкою промайнуло у згасаючій свідомості, було розумінням того, що її щока торкнулась чогось теплого і м'якого. Не асфальту, не бруківки і навіть не дерева. Дотя Мелана прийшла від того, що було літо. Вона розплющила очі і побачила строкатого метелика, який сидів прямо на кінчику її носа, греливо помахуючи крильцями. Вона поворушилась, метелик із деякою, як їй здалося лінню, здійнявся в повітря. Вона лежала в полі, в буйних травах, які закривали їй огляд, бо висотою сягали не менше метра, і не просто не могла втямити, де вона і що з нею, їй було важко згадати і те, хто вона така. Дещо піднапружившись і відчуваючи легку нудоту від захопливої порожнини в голові, Лана спробувала підвестись. Вдалою виявилась лише третя спроба. І похитуючись, мов п'яна, вона стала на ноги. Трави, незнайомі, пахучі, діставали їй майже до пояса. Вона оглянула себе, і після того огляду їй знову захотілося впасти. Або померти. Вона згадала, хто вона є. Але проблема була в тому, що Лана себе не впізнавала. Господи! «Боже, милий, що зі мною? Де я?» Бог мовчав, довелось викручуватись самій. Світлана точно пам'ятала, що зовсім недавно вбиралась в діловий костюм сірого кольору. Під ним біла бавовняна блузка, а поверх нього було чорне класичне пальто. Ще, здається, строката шовкова косинка на шиї і сумка. Але ж ніяк не те, у що вона одягнута зараз. А каблук? У неї ж зламався каблук. Вона впала і, мабуть, таки добре забилася. Лана з острахом поглянула на ноги. Ще мить? І цей напад божевілля мене. Вона побачить свої модельні, дещо зіпсовані чобітки і сумочку, пошиту на замовлення. І дівчина закліпала очима. «Нічого не змінилось». Божевілля тривало. Її взуття взагалі не мало ніяких каблуків. Вона чомусь була взута в постоли, стягнуті із тонкої і на вигляд доволі якісної шкіри. що того охоплювали ніжки, звужуючись до кінчиків, немов східні капці. Довга до самих щі колоток спідниця у вертикальну червоно-зелену смужку з рясними дрібними зборами, Застібалася збоку дерев'яним гудзиком. Зверху таліпався довгий пасок із китицями, недбало зав'язаний вузлом Наталії. Поверх спідниці, з-під пояса, спадала килимова запаска. Шмат бежевого полотна схожий на фартух і прикрашений якимись чудернацькими зіркоподібними візерунками. Біла натільна сорочка, заправлена в спідницю, мала пишні рукави з мережевними манжетами. Мережево було скромне, тоненьке, зате самі рукави, густо розшиті червоними трояндами з чорним листям та стаблинами, виглядали святково. А власне рукави – це єдине, що можна було добре розглядіти на отій сорочці, бо поверхнею була одягнута коротенька сокона безрукавка, схожа на підігнану по талії жилетку. І ще одну вишивку, на цей раз – Рожево-зелену. Лана помітила навколо комірця сорочки, коли опустила підборіття, роздивляючись груди. На грудях, окрім, власне, їх самих, не було нічого підозрілого, хіба що намисто, червоні коралі, які невідомо звідки взялися на шиї. Нічого подібного Світлана з роду віку не вивдягала, визнаючи лише дерев'яний, відполірований її тілом та довгими руками. Носіння хрестик, той, яким її хрестили. Вона провела рукою по грудях. Хрестик був на місці, під сорочкою. Не на місці було все інше. Вона була не на місці. Де вона? Що з нею коїться? Чому вона так дивно вбрана? Вона що, записалась у якийсь фольклорний гурток? А вже ж і заодно перенеслась із зими в літо, та із міста в поле. Сумка! Знову згадавши про неї, Лана озирнулась і побачила в траві якусь полотняну торбинку на мотузяних зав'язках. Це й доконало бідолашну дівчину. Вона без опустилась на землю, розв'язала свою торбу і вже нічому не дивуючись відзначила, що звідти зник і її паспорт, і гаманець, і люстерко. Все, що, звичайно, носять сучасні. Сучасні чому? Дівчата в сумочках. І лише один, зате дуже переконливий доказ, отримала Світлана стосовно того, що цей мініатюрний лантух десь колись у іншому житті був шкіряною сумочкою. Ампули з ліками і шприци були на місці. Тобто в турбинці, Лана випустила цю полотняну облуду з рук, і розривілася, гірко і ображено, як мале дитя. Вона взагалі нічого не розуміла. Сльози не допомогли. Ситуація туманилась, мов річка, теплим ранком. Для галюцинації все, що з нею коїлось, було надто рельєфним та опуклим.